Hóborz most a Szoltám a Neville! Jön a lépcső! Meghallottad! De már késő! Kezdetű újabb bökversét próbálgatta az ablakpárkányon üldögélve, amikor is Piton rátrapolt az éppen ugrani készülő Mrs. Norris farkára. A macska teljesen megdöbbent. Nagyot prüszkölve, félfordulattal belemarkolt a semmibe,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 Azonban egy dühös fújtatás kíséretében átugrott rajta valami megfoghatatlan, amitől a kopogó szellem megrázkódott és fintorogva elrepült. – Izé, hát, cici cici cici cici, -cici, -cici, -cici, -cici. No! – Hát, gy már ide szépen, gyere, nem hallod? – Hé, te… cica! Figy Figyelsz te rám egyáltalán Na, a kerülj már elő, hogy a fene sem beléd! hallott te! macska? Megállni? Ha mi lesz már? Macska? Áj! Hát mit képzelte Azonnal mi? hozd vissza! Ide hozd, te átkozott dög! Piton kétségbe esetten keresgélte a valószínűleg felaláru hangászó állatot.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 Ön szeretett igazgatónk ismét tevékenyé vált, de se tudom, mihez kezdek majd a rombolásaival. Vegyek, lebosom valahogy ezt a förtelmet magamról. Potter, merre van? Látom, az ő használja. Fent vár Dumbledore-nál. Az is kellemetlen, hogy az a kölyök így meglátott, de hát, ne is nekem elég bajom, ha megint valami gyűlés lesz.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 furcsán csillogó szemekkel. Odacommogott az asztalhoz, és boldog vigyorral újság <gül> a. Ha, jó híreim vannak rám, na képzelje csak, sikerült a nyomára akkor annak a fránya, szilva dolognak, na. Na nézd már, hát itt vannak a mi helyeink is de hír hallatán előszörre szinte magánkívül volt a gyönyörűségtől, de aztán alaposabban is megnézte a vadőrt. – Hát mond csak! Mere jártál, te róbeus! Én de, Aháóó! Én bizonyom bementem egy kicsit Londonba, mert hát ami drága jó igazgatóknak szüksége voltár valamire... Aztán hát a Hagrid, meg nem hagyjál, annyiból dolgot, na. hát az... Hát, hát nem találtam lekvárt. de összeakadtam egy nagy nagybajós jó öreg magyarral. Na, hát az meg beinvitált egy pohárkára, hát aztán zóba elegyettünk, ahogy mános szokás. Na, ne. azt mondja nekem, az az atya fiú, a legvárja, ugyanaz nincsen, de eze a megvanább! – harsogta Hagrid, és kabátja bugyraiból elővarázsolt egy csatos üveget. – Hőhő! Az a kis isti szél valé! Aztán a helyre isze van, hogy csak no, a gyerünk húzza csak meg! Dumbledore kinyitotta az üveget, és mindjárt hátra is kapta a fejét. Valami nagyon furcsa csapta meg az orrát. Elgondolkozva nézegette a vadőrt, legközben Harry is abba a főnix piskálását, és odasítált az asztalhoz. Oh, – Hát, a, a nekére már magát, hát, jobban bele. Hát azt mondta nekem az a bajuszos koma, hogy minden üvegben, Bele egy nótát is, hő, furfangos egy népségám az a magyar, no, Én aztán meg is ittam együtt, aztán meg is találtam benne, no, hát ezt figyelj, most tanították itt nekem, no. Bóriska négydike, mit gondolt magába? Barackolj gombócot főzbe no. a vacsorára A negyóta kézzel lábba Tüzet rakott fáva Azt mégis csak úgy kellett szétvák dibottáva Héééé, hey, no! Ezába valami, no!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 – Merlin lepett grotgacjáját? Mi anyja a ha ez te Rúbeusz? <gül> – elsőre, él! No, nézze meg másodszorra is, akkor már sokkal érdekesebb lesz, meg a gomad az ízét is érzi. <gül> Dumbledore ismét óvatosan belekostolt az üvegbe. Kicsit könyvbe lábadt a szemed, de ez a kord már tényleg könnyebben ment. Ijaj, na, te! Róbehúszád hát neked, végül is igazad lehet. Ennek olyas íze van, mint a lekvárnak. Kortyolt még egyet. Igen, igen, igen, azt hiszem, hogy már kezdem érezni, határozottan olyan lekvár féle, uh, ugye, ugye, hogy ügye Hát megmondtam én, nem, de... Harry elszörnyedve nézte, ahogy a két varányró szépen lassan kiüríti az üveget. Később pedig egymást átölelve, könnyek között éneklik a darumadár fent az égen olyan szépen száldogál kezdett dalt. A nóta végeztével Dumbledore csuklott egy párat,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 Kingsley és Daedalus Deagle szinte egyszerre futottak be, és éppen Mordonnal vitatkoztak azon, hogy vajon az üvegben a halálfalók főzete volt-e, amikor meg és Flitwick is beállított egy hatalmas zsákot lebegtetve. – Maga tulajdonképpen mit keres itt, Potter? – kérdezte a Gryffendale feje, miközben felmérte a helyzetet. – Hát én az, az igazgató úrhoz jöttem, mert... mert, mert... Harry bizonytalanul nézett a professzor asszonyra. Az azonban sürgetően ránézett. Igen? Mert... I igazgató úr azt mondta, hogy, hogy be akar venni egy, egy rendakcióba. Igazán? Hát ez megint valami újdonság? Gene belődött meg galagony, de érdeklődve nézett a fiúra. Mond már, te fiú! Redcent rámordod. Szóval én eredetileg azért jöttem, mert Elkészültünk Hagrid kocsijának az átalakításával. Meg szólni akartam, hogy Luna felmászott Hagrid kunyhojának a tetejére egy kis nádért, de le is gurult. Azt mondta, hogy egy falábú, görbekardos, piros baboskendőt viselő gója támadt rá, és minden áron kőpapírólósat akart vele játszani. – Na és mi történt azzal a gójával, Harry? – kérdezte Daniel igazság szerint először nem is vettük komolyan. Hát tudják, hogy Luna milyen. Csak hát azután a gólya is megjelent, és rontkergetve elkezdett csapkorászni a kardjával. Azonban rálépett egy hipogriff gombócra, és hasra vágódott rajta. A Zacharias meg annyira elkezdett nevetni, hogy a könnyei potyogtak erre a gólya fején a babos kendő átváltozott egy papírcsákóvá, a falábán pedig egy odóból kiszaladt egy mókus, és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 Dumbledore professzor úrral éjjel beszélgettünk is erről. Sejtése szerint valamiféle halálfalói csapda lehet a dolgok mögött. Rémszem rosszalóan nézett körbe. Mi is oda egy felelőtlenség? Ilyen vészhelyzet, és sehol semmi elővigyázatosság. Semmi felkészültség. Hát ebben most nincsen igaza, Morton? Vágott vissza azonnal meggalagony.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 Harry megbabonázva nézte. Merlinre Hát ez még így is megrémíti az embert Valóban, tíz pont a Griffendail-től, Potter! Zendült fel a háta mögül a valódi pitó hangja. Harry összerezzen, majd rámerett a professzorra. Ezzel nem volt egyedül. Pitón látványa az azt már ismerő Harry és meggalagony kivételével sokkolóan hatott mindenkire. Ugyanis még pontosan olyan állapotban volt, hogy elindult. Mordon azonnal akcióba lépett. – Földre! – üvöltötte és rávetette magát meggalagonyra. Aki elvesztette az egyensúlyát, így mindketten elvágódtak. Az ex-auror a földre szorítva tartotta a professzor a szönyt, miközben teljes harckészültségben pitorra szegezte a pálcáját. – Na, hát másszol már le rólam végre! – próbált a nő, ki kell a szorításából. – Hallja már! Hát nyom a falába! – Már a Parancsolta a Mordon, és továbbra is sakban tartotta az elképet professzort. – Kezeket maga elé! – és meg ne merjem, Macándi! Ha mi van, Máhat? Neked is végképp elment már az eszed alasztól. Hát itt tényleg mindenki megbolondult? forgatta a szemét a Bájtalmester. De ismerte Mordont, úgyhogy engedelmesen maga elítette Olajbarnak ezeit. Rémszem körbenézett. Ismeri itt valaki ezt a csúvicskos pajácát?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 és közelebbről is vizsgálgatni kezdte. Ez tényleg telennél az? Az hát ez szinte hihetetlen. Mi történt vele, Terzeus? Kitámadok meg? Láld ki? Természetesen Dumbledore. Szokása szerint a legjobb szándékkal. Van mindegy hosszú. a hol van? Daedalus némán a sarokba mutatott, ahol a két lump Békésen aludta ki magából a szilvasz ezt. Péton elhesegette a tovább kíváncsiskodó rémszemet, és kérdően nézett szétálta A, a karját, jelezve, hogy hát, ez van. Nincs mit tenni. Mi nerva? legalább maga összetudná valahogy foglalni, hogy mi a fede folyik itt? Meggalagony mindenek előtt visszakérdezett.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 Ahogy minden kinézett, az valami elképesztő, hát azt maguk el sem bír. Bármit elhiszünk, csak mondja már, mi van! Vágott közben rémszem. Mindenki tudja, hogy valószínűleg egy mumus járkál most a nában forban. Sőt, most már bizonyos, és hát nem csak az. A bumus, ugyanis maga a nagyúr. A bejelentést csend fogadta.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 Főnix osztályú, különleges, csapásmérő varázserőt hoz létre. Egy rendkívül fontos, titkos akció végrehajtásához. – Egy főnix mi csodát? – maradt le Harry. – Hallgass már, te biú! – bőrendre a mordon. – Hát pár dolog sajnos nem úgy alakult, ahogy mi ezt előre elterveztük, de gyorsan újra szerveztünk mindent. – Párszor.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 – Ó, de no, nyugasjál már, hát, agyar, no, hát korábban van, még? No. jó, van, te tudom, ezt szeretett. no, jó, jó, gyere, ma, hát, egyem, annó, egy kicsit pisíni aztán meg még álka is egyet. Ezzel lassan kinyitotta a szemét, és a várt hálás, lihegés és képennyalás helyett,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 meg aztáncsala, el is van valahó. A szobában rajtuk kívül nem volt senki, csak egy kiürült jutaszák feküdt a bejárat mellett. Dumbledore az asztalon álló üres üveget nézegette, és lassan kezdtek visszatérni az emlékei. Éj, éj, éj. Mondj, mondj csak te, Rúbeusz. Hát az, az lehet, hogy ezek itt már mind elmentek? Vé, itt voltak. – Ha valakinek csak kellett, hogy itt legyen, nézd csak ott azt a zsákot. A két varázs tudó körbejárkálta a szobát, és apránként sikerült összerakniuk a valószínű történéseket. Hagrid elszégyelte magát, ám Dumbledore biztosította, hogy így is rendkívül örül az üstös Szilvának. – Hát csinyán kell vele bánnia ugyan, de azért nem rossz az.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 úgy döntöttek, hogy felkeresik a Bájital labort. Leérve a Mardekár pince folyosójára, gyanús foltokat, szétdobált pálcákat és szana szétirányuló, ragacsos cipőtap lenyomatokat találtak mindenütt. Bedobogva a laborba, a korom, bűz és ragacs mellett hatalmas fölfordulás várta őket. Hagrid felforgatta a szétszórt bútorokat és edényeket, Dumbledore pár felderítő varázslattal is próbálkozott, de eredménytelenül. Egyre kétségbe esett ebben tettek tűvé mindent. Valamit kis jelet, üzenetet vagy nyomokat keresve, de mind hiába. Alig néhány megviselt kesztyűbábot, és pár elgörbült picikek kis lábost sikerült azonosítaniuk. Hagrid és az igazgató